Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó reggelt kívánok! Két vendégünk van, Percel Anna és Kuruncsi Gábor, építészek, várostervezők, urbanisták mind a ketten jeles urbanisták, és percen anna nagyon örülünk, hogy ma itt van, mert a jó híre az nagyon sokszor eljött már ebben a műsorban, személyében kevésebbszer találkoztunk. A jó híre az, hogy különös gonddal figyel arra, hogy a városban ne pusztuljanak el olyan értékek, amik a városnak igazi jelleget meghatározó értékei, hogy majd témánk ezért várospusztítás Budapesten. Hát a murkori beszélgetésnek mondhatám a folyamatossága, tehát a, a folytatásaképpen e, ismét ezzel a témával foglalkozunk, nem alaptalanul, hiszen nagyon súlyos e, folyamatozó annak jelen pillanatban éppen akut módon Budapesten. E, múlján, murkor e, átfogóan, mondhatnám elvi alapon foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, most viszont a legkonkrétabb példákat is fel fogjuk hozni, e, és ennek apropója, éppen egy múlt heti, vagy es, e heti végül is esemény. Ugye kedden volt egy demonstráció a királyosza 40 előtt. A, a, a, a sokat lehetett volna hallani, a sajtó is lehozta, leközölte ezt. A dolognak nagyon jelentősége, hiszen olyan emberek, akik igazándiból személyükben nem kötődnek konkrétan a házhoz, hiszen nem ott laknak, nem a szomszédban laknak, lehet, hogy nem is a környéken laknak, és mégis fontosnak tartották, hogy a régi épület miatt összegyűjjenek, és tiltakozanak az ellen a folyamat ellen, ami Budapesten, és konkrétan ott azon a helyen folyik, hogy ahogy murkom álmítettem, hogy leszalámizzák a város értékeit, egyenként tüntetik el a várost jellegzetességét, karakterét megadó régi, eklektikus és még régebbi, tehát épületeket, és helyükben abszolút jellegtelen üvegacélbeton monstrumokat és kockákat fognak építeni, ami, ahogy Murko mondtam is, kamcsadkát alaszkáig bárhol lehetne, ami Budapesten kívül is, tehát ami semmi féle jellegzetességet arcszolatok Budapestnek to továbbiakban nem ad. És további problémák is vannak a, amúgy is viszonylag a beépített belső ö, területe további besűrítése és itt tovább. Ö, tehát ezek olyan én akut módon ö, ö, fo zajló folyamatok, és ráadásul az a veszély fenyeget, hogy ez csak fel fog gyorsulni az elkövetkező időben, mert ugye beszélnek a ö, nagy nérvű pénzek várható beáramlásáról, hogy egész egyszerűen végveszély, tehát meg kell kongatni vészharangot, és ennek a megjelentési formája volt, ez egy demonstráció. Tehát az előzményekről annál többet tudom mondani, mint amennyit én. Hát nagyon nehéz ilyen, <kül> nagyon nehéz ilyen, gyorsan, röviden erről beszélni. Ez egy hosszan, régóta tartó folyamat. Konkrétan itt a hetedik és 6. kerületben ez a része a városnak UNESCO által védett terület, és műemlék jellegű terület. Tehát műemléki hivatal által védett területről van szó az Andrási út környezetében, ami különösen súlyos <gül> helyzet tulajdonképpen, mert egyszerűen nem lehet tudni, hogy mégis miről szól a védelem. Egy-egy épület védő van, tehát műemlékileg azok az épületek, amik műemléknek műemléket Emlékek, azok védve vannak, úgymond, de azon kívül, akármelyik épület, ami nem védett, bármikor a bontás áldozata lehet. Nagyon hosszú ideje próbában egy, tehát ugye az óvás civil szervezet, tulajdonképpen már 2004 tavasza óta próbálja ezt a negyedet védeni. Rengeteg olyan tehát megpróbáltunk nagyon sok tárgyalást, egyeztetést a legkülönbözőbb szinteken, és sajnos az a, a problémája az egésznek, hogy Magyarországon vagy Budapesten senki nem vállal felelősséget ezért a dologért, tehát mindenki egyetért abban, hogy ezt a negyedet védeni kell, hogy az UNESCO. Véd egy negyedet, akkor az egy súlyos uh, hiba, és esetleg magának a vé védett szónak, tehát az UNESCO védelmének a megszűnésével járhat ez a folyamatos pusztítás. És mégis valamiért a jogra való hivatkozással mindenféle 2001-től vagy 1990-től létező szabályozási terveknek a szinterületi mutatói például, Érintetlenül mennek át az új tervekbe. Uh -huh. Tehát, a mutatóról hallottunk, már nem tudom, hogy, hogy két szóval elmondaná, hogy ezzel kapcsolatban mi a probléma. Az a probléma, hogy egy városban a, a városnak a vezetése ugye, ö, általában megszabja azt, hogy mennyire lehet egy területet használni, milyen mértékben szabad kihasználni. Ez a szinterületi mutató. Aminek van egy, egy számjelzi, ezt nyilván hétköznapi, tehát aki ebben nem foglalkozik nem tudja, de érzékeltethetem avval, hogy Párizs belvárosában, tehát a belső területein ez a mutató három és fél. Itt Budapesten, Pest régi zsidó negyedében, tehát pont arról a helyről van szó, amiről most beszélünk öt és fél és hat. Ez azt jelenti, hogy túl beépített? Hát ez egy olyan erős beépítést uh -huh. jelent, hogy amikor arra hivatkoznak, hogy egy régi épületet, tehát mikor anyagi okokra hivatkoznak, hogy egy régi épület sokkal többek kerül a rendbehozása, mint egy új építése, akkor nem arról van szó, hogy a régi épület helyén egy ugyanakkora épület épül, és ezért drágább lenne rendbehozni, akkor nem biztos, hogy drágább lenne rendbehozni, uh -huh. hanem arról van szó, hogy kétszer-háromszor, hát itt, itt konkrétan a Király utca 40-nél háromszor akkora épület épülne. Uh -huh. Tehát a Király utca 40 és a Vasvári Páluca 4-ről van szó. Uh -huh. Vasvári, a Király utca 40 előtt egy hétvégén tulajdonképpen még ö, hogy mondjam, majdnem észrevétlenül lebontottak egy egyemeletes klasszicista házat, amit a... nem volt védett. Az a probléma, hogy elő volt készítve védelemre. Egy nagyon-nagyon hm. szép ház volt, tehát a díszek minden voltak. volt A rajta. klasszicista azt hogy az 1860... 1810-től 1860-től szabadsághatsz előtt. Szabadsághatsz előtt. Szabadság előtti, még Igen. régembé. A... Uh -huh. a a Vasvári Pár utca 4-et egy hétvégén bontották le, véletlenül kaptunk, ugye, akik ott laktak, az És ez szándékos, hogy ezt hétvégén időzítik? Azt nem tudom, hát ilyeneket nem tudok. Mert jó a hétvégén De az az De az, az biztos, hogy ez az épület elő volt készítve mm -hmm. az örökségülemi hivatalnál, műemlék kivédelemre volt előkészítve, mm -hmm. kész volt az anyaga és a terület előadója mégis engedélyt adott a bontásra. Aval az indoklással, hogy 2001-ben született egy szabályozási terv, ami ezt az épületet bontásra jelölte, ugyanígy bontásra jelölte ezt a Király utca 40-es, 40 alatti, szintén klasszicista eredetű épületet. Ezek adták meg az utcánk a hangulatát. A Király utca 40 uh -huh. a, a Vasváripál utca egy teljesen ép utca volt, tehát uh -huh. ott egyetlen egy ö, új épület nem volt, és nem volt Tehát egységes húzza. Egységes, egységes, egységes úgy, illetve régi beépítés egységes hmm. látképi volt. Tehát aki oda elmegy, az egy az egy különleges hangulat. És az, ez az egyemeletes épület a, kerület, a hatodik kerületi önkormányzat szociális intézménye volt, öregek klubja és hmm. otthona volt, és egy nagyon szép kertje volt, ahol nagyon komoly bálványfák vannak. Voltak. Is Nem, még ott vannak, csak megsérültek, uh -huh. és ott a környék lakói ezt hónapok óta, amióta, amióta érzékelték, tehát mi sajnos későn tudtuk meg, hogy itt baj van, de a, ott a környék lakói már régebben tudtak erről és a fák ügyében a hosszú levelezést folytattak. De a bontásról a, ők se kaptak értesítést. És nem kaptak, nem kaptak információt a bontásról, uh -huh. akármennyire kutatták, nem tudtak, hogy olyan anyagot eléjük tenni, amiben jelezték volna, hogy mi fog történni a fákkal. Uh -huh. Tehát semmilyen megnyugtató választ erre a kérdésre nem kaptak. A a probléma az, hogy a Királyútszó 40-re nem is adott a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyt, pedig a védett területen, tehát az UNESCO által védett területen, illetve a műemlék jellegű területeken a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ö, hozzájárulása nélkül nem lehet bontási engedélyt kérni. Ugye hivetelmi. ez ugyanaz a hivatal, aki a Gellért hegyi terasszal Igen. kapcsolatban azt a nagy portfölvert vitát elindította, ugye, ami, ami ott volt végül is egy, egy törmelékdombon hoztak létre valamit, és azért most nem nyilván nem akarom azt mondani, hogy az jó, csak a kettőt, ha összehasonlítom, az egyik alatt csak hát néhány régi kő van tulajdonképpen, ugye ott a, a Citadella oldalában, itt pedig épp épületek és egy épp környezet. Én nem szeretném összehasonlítani Én, a dolgokat, csak a mert, furcsa az, hogy az egyik esetben megvan egész megvan, a, a, igen. tehát nem szeretném az egyiket igen. a másik róvására gyengíteni. De hogy, hogy itt elaludtak? Itt egy hosszú folyamat van, ahol valamiért a tervek, ahogy készülnek a szabályzási tervek, ugye a kerületek, hagyják jóvá. A Kultáros Örökségvényei Hivatalítva régen a Műemléki Hivatal, és a főváros általában ezeket a terveket látja, véleményt mond. 2001 előtt ezek a tervek elfogadásra kerültek. Minden nagyobb tiltakozás, szóval semmilyen különös nagy tiltakozás nem volt. A terület 2002-ben lett UNESCO által védett, és 2004-ben az óvás civil szervezet nyomására, illetve hát a, a kérésére úgymond a Kultáros Hivatal ezt a területet műemlékjelegű területén nyilvánította. Tehát tulajdonképpen sok mindent mondhatunk a régi tervekről, de 2002 óta egy új helyzet van jogilag is, mert itt mindig a jogról van szó, és sajnos a jogi kérdések olyan tehetetlenséget idéznek elő a hivatalos Ö, embereknél, hogy erre való hivat. Tehát mindig van valamire, mindig valamire lehet hivatkozni, hogy miért nem lehet mégsem megakadályozni a bontást, miért nem lehet mégsem akadály, megakadályozni azt, hogy a legsilányabb épületek. De ebben az a esetben úgy tűnik azért, hogy egy újabb jog ezt tulajdonképpen nem tette volna a számokra igazából. Na lehető. most itt véletlenül egy téved, mm -hmm. itt véletlenül, ez egy véletlen a királyúton 40 esetében, hogy a tehát a Király utca 40 és a Vasvári utca 4 az félig az önkormányzat tulajdona uh -huh. maradt, és csak félig egy vállalkozói. Pontosan nem tudom az arányokat természetesen, de részben, részben. És ezért az, a bontási engedélyt és az építési engedélyt nem a kerület adja ki, nem a saját, saját maga nem adhatja ki, ezért szóval a szomszédos kerülethez fordultak. A bontási engedély ügyében a... A hetedik kerülethez, uh -huh. aki ugye sorba bontja el a saját épületeit, uh -huh. mert azt kell tudni, hogy az óvás civil szervezetőnképpen a hetedik kerületi bontások, illetve a hetedik kerületben létező bontásra alapuló tervek miatt Hát jött létre, igen. Tehát hát azt még akarja, Még a zandó. Mert olyan mértékű, tehát az ott, mm -hmm. ott a hetedik kerületi oldal, tehát a régi Pesti Zsidó negyed hetedik, mm -hmm. mert itt a Király utca két oldala két kerület, ami igen. szintén egy kicsit abszurd. Tehát a hetedik kerületi oldala, a Király utcától a Dohán és ez a Rákóczi két nagy út, ugye, a Rákóczi út és az András út közötti terület, ez egy egységes egység. Ez egy, szervez, egység. egy egység. szervez, nem csak Igen. így egység, Igen. hanem uh -huh. történetileg is történetileg egység, is. sőt az András út már, és már egy ketté vegyes, ez Igen. a régi terézváros. Amit tehát minimum az András út és a Rákóczi út közötti rész, Nem Külön hát igen, csak az a helyzet, hogy a hetedik kerületi oldalra ismertük azokat a terveket, a Madácsétány néven ismert tervet, a, ami óriási bontásokkal járt, és tulajdonképpen ez indította el a, a tiltakozást, illetve a figyelemfelhívást, és, és ott szorba bontják, most is a, a, a védett területen kívül is óriási bontások lesznek, uh -huh. a, a, valamiért a, a kerületek, tehát e, egy-két kerület, nem tudom, a többi kerületet nem ismerem pontosan, hogy mi zajlik, de hát hasonló folyamatok, gondolom. 8 -dik, 8 -dik, a nyolcadik az tarol, úgyhogy ott már nem is lehet semmiről beszélni. A, a, szóval az egész politikájuk arra épül, város politikájuk arra épül, hogy minél több épülettől és minél több embertől megszabaduljanak, és minél több olyan vállalkozó jöjjön ide. Tehát ezek az ingatlanok, ezeket az ingatlanokat pályázat nélkül adják el. A hetedik kerületben 2001 óta 46 ingatlant adtak el 2001-től mostanáig. Illetve ez, ez hát 2005-ig, mert a 2006-os nem ismerem. az értékhatára a, a kötelező pályázati értékhatárban van? Egyetlen, egyet nem adtak el pályázattal. E kö, e, ebből tizen... Val... 10-20 milliós értékek. Ebből 14-20 körül, hát pontos számot nem tudok, csak körülbelül itt, három éves, id, tehát egy tulajdonjog fenntartással lett eladva, és azok az épületek, amelyek tulajdonjog fenntartással lettek ala, eladva, egytől egyik olyan épületek, amelyek nem műemlékek azok, úgy lettek eladva, hogy bontható. Nem, hogy bontható, bontan, tehát a bontási lehetősége lettek eladva, mint üres telek. Tehát három év alatt ki kell költöztetni a bérlőket, akár lakók, akár üzletbérlők, tehát akár lakás, akár üzlet, és utána övék a ház, bonthatják, és építhetnek. A, és ezek a mutatók, ugye, az öt és fél és hat, az arról szól, hogy nagyon is megéri. De ez, ez a mutatót, szabadna, egy súfoltsági mutatónak is igen, nevezni? Igen. Tehát, ha azt mondjuk, hogy három, akkor az egy jól beépített területet jelent. Amúgy említette a Párizsi... A három, három és fél, három az és még fél. egy elfogadható. A, a nagyvárosi, nagyvárosi beépítés, beépített de elfogadható. terület, igen. de hát akkor úgy képzeljük el, hogy mondjuk átlagosan széles utcák, négyötemletes hát házak... Hát a széles utcákat ne képzeljük el, mert ez egy... Ez egy régi történelmi város. Párizsra gondolok Párizsban is vannak a régi történetek a de keskenek. azért keskenyek az utcák. Párizs régi zsidó negyed, de a már nagyon keskeny utcákból áll. Tehát akkor olyan pesthez hasonló, valamit lehet elképzelni, csak nem túl magas épületekkel. Ott egy kicsit magasabbak az épületek, tehát nálunk egyenlőtlen el, nálunk. Tehát nagy van meg kicsi egy másik. nincs értelme, így szóval nem lehet egészen pontosan ez első, nálunk megmaradtak. Tehát a klasszicista alacsonyabb beépítésű volt. Mm -hmm. És a klasszicista városnak a Pesten, a Pesti oldalon, ugye a régi Pest, a, az, ig a, a, a, az igaz, az a középkori Pest, városvalakkal, körülbelül középkori Pesten kívül ebben a városban klasszicista utcák, utca szakaszok, és tehát összefüggően 19. századi közepi mm -hmm. épületek, csak itt vannak ilyen sűrűségben. Mm -hmm. Ezeket bontják. Van szóval valami, ez próbálom, a koleszterin szinthez, hogy valami mondjuk, ha öt fölött van, akkor az már veszélyes, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nekem van valami olyan hatása, hogy az ott élő emberek számára az már közelít mondjuk a, a túlzsúfolthoz, az elviseletetlen, hát, amikor ez a mutató túl magas válik. Itt azt kell tudni, hogy keskenyek az utcák. Mm -hmm. A legtöbb kereszt és még a hosszanti utcák, és például a dob utca 7 méter szélesen. Ezek, hát ezek lovak, lovaskocsira voltak méretezve, még arra Hát se. az egész városunk nem. Igen. De most ez, ez ettől függetlenül vannak szélesebb utcák ebben a városban. Igen. Ez egy keskeny utcahálózatú, ut, utcákból álló ö, városrész, aminek pont ez a varázsa. A 18. század során alakult ki, tehát ez egy külön értéke. Uh -huh. Tehát ez szönképpen egy régi utcahálózatra lassanként épült rá, és ezért megmaradtak ezek a keskeny utcák. Tehát egy régi, a, hogy mondjam, úthálózat. A szerkezete, Aha, a, szerkezete, úgy, a szerkezete megmaradt. A szerkezete megmaradt. A szerkezete hogy organikusan igen. alakult, tehát mm -hmm. még a város szabályozás előtti időből mm -hmm. származó úthálózat van. 1805-ben történt mm -hmm. Budapest első szabályozása. Úgyhogy, úgyhogy ez egy külön értéke a városnak a a, a belvároson kívül ez az egyetlen, illetve a Horváth-Mihály környék, amilyen ilyen típus organikus igen. város szerkezettel rendelkezik, de ott is már nagyon meg hát már szabdalták, igen, éve. tehát ott is nagyon uh -huh. hozzányúltak, itt is hozzá nagyon keményen nyúlni, ez volt a madácsétány terv. Ez most le van ugyan állítva, de egy része kész, ugye egy része megvalósult, azt mindenki érzékeli ebben uh -huh. a toronyházzal, amivel indították pont el, a... Ha már sétányt akartak nyitni, pont a közepébe állítottak egy toronyházat, hogy még véletlenül se lehessen érzékelni, hogy ez egy sétány. És ha ezt így meg is kérdezték már, mit tudom én, polgármester, kitől kell, kell egyáltalán ezt megkérdezni, hogy ezt hogy gondolta? Nem lehetett volna azt, mondjuk, ha már kezdjük a toronyházal, ami ott van a madács Sétának a ugye, keresztbe építve, hogy mindent van, ha 25 méterrel arra építik vagy 15-tel, akkor ez, megmarad az út. Ez valamiért, nem, ez, ez ez az nem értem, hogy hogy fogadják el a szabályozási terveket. Kérdekek. Nincs, nem, nem nincs nem. racionális magyarázata, azért, mert az a terv, amit 1990-ben elfogadtak, utána 2001-ben módosítva újra jobbá hagytak, most négy tömböt kiemelve ebből 2005. december másodikán a kerületi önkormányzat négy tömbre újra elfogadott egy szabályozási tervet, ami picit jobb a réginél, és erre való hivatkozással mindenki azt mondta, hogy most örülni kell, de ez a terv ugyanúgy megtartotta ezeket. Tehát ugye most azóta nagyon sok minden történt ez az óvás hatására, tehát a nyomására, nem csak mi emlékik, jellegű terület lett, hanem nagyon sok épületműemlék lett. Uh -huh. Tehát történt egy nagy áttekintése a területnek a utáns örökségérdemli hivatal részéről, és 51 épületet műemlékén nyilvánított. Uh -huh. Ebből az 51 épületből néhány olyan épület van, nem is kevés, amelyek bontásra voltak számba a tervek szerint, és menet. Tehát e 2005-ben műemlékkel, illetve 2004 és 2005 során műemlékek lettek, tehát nem lehetett bontani. Tehát az új terv már úgy készült, hogy ezeket az épületeket nem jelölhette bontásra. Uh -huh. Majdnem, hogy csak ez az új tervnek a jósága, ami, ami kényszer volt. Uh -huh. És úgy megtartotta ugyanazokat a mutatókat, amit az előző terv hordozott, tehát az öt és hat. És azon kívül úgy tartotta meg a régi épületeket, tehát a régi klasszicista tehát a régi épületnél mindig azt kell ö, tudni, hogy az a 19. század eleje közepe és első, mondjuk első harmada, mert a de az végén még nem már automatikusan az ekletik... műemlék az ilyen, mint az antik tájnál, ha mit tudom én, több mint 150 mi ta, éves, mi akkor az antik. Mi hallottunk egy előadást, a műemlékvédelem című lapban is megjelent a Kutás Örökség, de mi hivatal részéről, hogy ami 1875 épp, előtt épült, az már önmagában érték, és az az ha bizonyos mértékű stílus jegyeit még megtartotta, vagy arányrendszerét, akkor az automatikusan nő emlék. De valamiért mégse így történik, mert mi októberbe, tehát tavaly októberbe benyújtottunk kilenc ilyen. Tehát a 51 épület, amit múl emlékén nyilvánítottak, abban nagyon sok ilyen tip, tehát sok szerepelt, és sok nem szerepelt nyilván, hogy tudományos döntést hoztak. Tehát az ért, aki, amit értékesebbnek véltek ezzel, ebből, azt védetté nyilvánították, és amit kevésbé tartottak annak, nem, nem nyilvánították védetté. De látva azt, hogy... Szóval tulajdonképpen egy normális helyzetben nem kéne minden épületet műemlékké nyilvánítani, hanem a területi védelem uh -huh. egy megfelelő védelség. Nyilván, ez tehát, egy szemléleti különbség, nem az a egy házat hogy látunk, hanem egy, egy egész hanem utcában, uh -huh. Uh -huh. városrészben. Igen. Hát az egész városrésznek van egy történelmi múltja, egy rendkívül erős karaktere, Ugye ez pélség is zsidónegyede, aminek egy nagyon erős kulturális vallási uh -huh. töltése van, és ebben van a vonzereje is. Uh -huh. Úgyhogy itt, itt az a probléma, hogy én, én is most bele, mi is most belebonyolódunk a műemlékekbe, uh -huh. de, de ez egy.. Mi, Tulajdonképpen az óvás 9 új épületre kért műemléki védelmet a tavaly októberben, látva, hogy a folyamat megállíthatatlan, hogy az az épület, ami nincs műemléki szó alá téve, az védtelen. És látva az, hogy a készülőterv, ez a négy tömbre készülő terv a Dobuca és Király utca között, ez továbbra se tartja tiszteletbe a régi épületeket, és nagyon ö, érdekes módon azt mondja, hogy, tehát ugye mindenki elfogadta, hogy ez az új terv megtartja azokat az épületeket is, amik nem ő emlékek. De hogy tartja meg? Úgy, hogy ö, a, ugye ezek leggyakorban egy vagy két emeletes, de sokszor egyemeletes emeletes klasszicista épületek. A terv szerint... Ö, Négy emeletes épület építhető mindegyikre, úgy, hogy a homlokzati fala megmarad. Tehát egy teljesen új épület épül a helyén, széles piros vonal van a szabályozási terv utcai beépítési vonalán, ami azt jelenti, hogy új épület építhető. A terken a, be, a építési területet jelző jelzés... És ez azt jelenti, hogy a telekre egy új épület építhető az új, új tehát ugye az öt és feles, vagy bármelyik szinterületi mutatóval, egy bizonyos párkánymagasággal, 4 plusz tetőtérrel, általában 85%-os beépítettséggel. Hát akkor ott egy talapalatnyi zöld vagy ilyen. És, nem és nem ezt nem. mind azon a régi, há... Ennek a régi háznak a, a homlokzatán meg. keresztül, a homlokzati falának. Tehát egy egyemeletes házra plusz három emelet épül. Plusz, ez, tehát ez ér, plusz a... mély garázs épül a telekre, mm -hmm. és ezt mind ezen plusz a kapun akarják lebonyolítani, ami két és fél nem, méter széles, tehát lehetetlen. Ez hívtam. Tehát ez egy álságos Abszolút. megoldás. Tehát ezek az épületek ott nem maradnak, soha nem fognak úgy kinézni, mm -hmm. mint most. Ezt hívtam a valamelyik ö, alkalommal kulisszának. Tehát amikor én ö, díszletszerűen hagynám meg homozatokat, és mögötte már egészen más van. És, és tulajdonképpen így módon, a, a, ami meg is a városunkban, az ilyen, ilyen díszletté válik már. Mm. Tudom, hogy mögötte nem az van. Tehát ahogy a, ö, ö, mondod is, hogy ez egy álságos dolog. Tehát nem valóságos, tehát ezért is ö, ö, ez egy komoly vitát is gerjesztett a műemlékvédő körében, hogy ők mit szól annak ehhez a kérdéshez, mert ez nagyon-nagyon kemény kérdés, ugyanis. Amikor megtudtam véletlenül egyébként, hogy ott a, a, a, a útoráruházat bontják, Úgy tudtam meg, hogy a mögöttes utcába elmentem, és láttam, hogy te jó Isten, ki van bontva az egész tömb és még a lákosztó után nem beted le semmit sem látni tudni sem. Mert ott csak egy falat hagytam. Igen, és akkor, és akkor azt mondtam, hogy te hogy, hogy, jó Isten, mi folyik itt, micsoda pusztítás, és akkor abban reménykedtem, hogy legalább remélem, hogy legalább de még azt, hogy természetesen mm. meg. Tehát, Ilyenkor az ember már végső kétségbeesésében mondja az, hogy legalább a hagynák meg, de ö, ö, hogy egy különböző példát mondjak, a, a Szentkárő utcában van egy ugyancsak egyemeltes kassziszta épület, amelyekre négy másik emeletet elhúztak, elképesztően néz ki egyébként. Szerencsére nem olyan látszik, annyira szűk az utca, hogy csak az vesz észre, aki így föltekeri a nyakát, de, de ez az olyan, olyan folyamat, ami egész egyszerűen hazug, tehát ö, valóságos értéke vissza a sorol le. Tehát ez az, ami mindenre jut, és az arányok beszélni, ezek, igen. Arányok, tehát az uh -huh. utca benapozásról uh -huh. rengeteg dologról lehetne beszélni, de az emberekről is, ezekből a házakból kiköltöztetik az embereket. Most uh -huh. sokszor azt mondják, hogy az emberek boldogan mentek, tehát van ilyen, uh -huh. ugye az önkormányzat részéről ez hangzik el, hogy az emberek boldogok, hogy elmehetnek a rossz lakásokból. Ezekben a házakban nem mindig van, nem csak rossz lakások vannak, sőt, vannak olyan házak, amiben egyáltalán nincsenek rossz lakások. Uh -huh. Lehet, hogy a ház nincs olyan jó állapotban. Nagyon sok épületben az emberek meg akarták venni a lakásokat. A Dubuca 18-ban például 15 évig küzdöttek azért, hogy megvehessék a lakásokat. Mm. Az épület gyönyörű egyébként, és mert át, át lett építve házad, a 1918 után a homlokzatán ilyen szecessziós díszítések is vannak, de ha belép az ember a kapuajba és az udvarba, és megnézi a lépcsőházat, valami mm. csodálatos, a, az előbb beszéltünk, tehát ez a reformkor jut az embernek eszibe, mm -hmm. és van levegő, van fény, és, és van, van belső még egy udvar, udvar, meg ilyesmi. Igen. És gyönyörű a kapua és a lépcsőház. Na most, hogyha egy ilyen épületet lebontanak, és a kuliiszek, ezt, le, bontani ezt le akarják bontani, igen, erről beszélek a gustoba, hogyha most egy konkrétúja. Ez egy épület, megyünk, amiben most laknak, és tulajdonképpen. Már lassan nem laknak, de mert de, de, de hogy mondjam? Tehát műszakil nincs olyan állapotban, ne nincs. lehetne lakni benne. Biztos van olyan épület is, amit... Amire Ami nagyon, nagy. nagyon-nagyon rossz. De mm -hmm. ez az épület nem volt olyan, nem olyan rossz. Ez a Gosdúdvar két túl... szóval, Amiről most konkrétan mm -hmm. beszélek, Gosdúdvar Dobutcai oldalán Igen. a két egy-egy emeletes klasszicista ház szegélyezi a Gosdúdvar, mm -hmm. a Dobutcai oldalon két emeletes. Az utca általában egy-két emeletes, nagyon ritkán három emeletes. Ebbe az utcában, tehát a két egyemeletes Gózdudvar szegélyező épület helyén, négy emeletes épület építhető, és ez egy megbontatlan szakasza Dog utcának, mert sok helyen meg van bontva, tehát van egy épp szakasza, ezt fogják megbontani, pont a gózdudvar két oldalán, és magasabb lesz a két épület, mint maga a gózdudvar. <gül> Ami, ami is ami, egy elég ugyan, nagy le, Nem, ezen az oldalon nem, nem, mert ugye magas. akkor 1913-ban arra gondoltak, uh -huh. hogy a Király utca szélesebb, a Dob keskenyebb, ezért uh -huh. a Király utcai oldalon három emeletes a Gosdudvar, a Dob oldalon két emeletes. Érdekes, akkor gondoltak erre. Igen. Uh -huh. Erről szól a történet, hogy ma erre nem gondolnak. Többek között erre se. Nagyvárosi dilemmákat hallják, Percenan és Kolongyi Gábor építészek, kurbonisták a vendégeink, és várospusztítás Budapesten ez a témánk. Miközben nagyon szomorú téma, mert ezt a várospusztítást nem valami természeti erő, hanem hát mondjuk kényesen az önkormányzatok ő, saját erejükből ő, hajtják végre, saját akaratukból, sőt azzal a... Címkével, hogy ettől a város meg fog újulni, miközben az eredeti értékeit elveszíti, és valami nagyon furcsa, ilyen keveredés fog létrejönni. Ja, most beszéltünk elsősorban erről a volt Zsidó negyedről, a hatodik, hetedik kerületről, de azért ennyi csak Budapesten a problémás hely? Vagy ez a legproblémásabb? Hát a legértékesebb helyéről igen. van szó. Minden történelmi negyed értékes különben. Ez a tendencia egyébként több helyen a fejét át, hogy így, hát, így hogyha, le, lerombanák a régét. Igen, ugye? Úgy látom, hogy igen, talán nem mindenütt, uh -huh. minkedem benne, hogy nem mindenütt, a nyolcadik, ugye azt gondolom a nyolcadik kerületről van szó, nyolcadik kerületben is ez történik, de a belső része nem történik, tehát a körúton belüli részén ez nem történik. Körúton kívüli részén sajnos igen, ott, ott teljes tarolás folyik, tehát teljes tömböket tüntetnek el a földszínéről, a Szigony projekt uh -huh. néven. Nem tudom, hogy milyen épületek fognak oda épülni. Azt látom csak, hogy a Pestrégi Zsidó negyedében, ami a belváros teljes közepe, a legsilányabb, tehát olyan épületek épülnek, szerintem mondjuk se a nyolcad, sehol nem épülnek annyira silány és rossz minőségű épületek. Azt kell tudni, hogy ezek az épületek mind befektetett. Egyáltalán nem olyan típusú épületek, amit családok fognak megvenni, mm -hmm. és a gyerekeiket itt fog. De jó, ezt nem kell.. megyük meg figyelembe. De vegyük, mert az ember, amit magának épít, azt abba valamit meg akar valósítani. Amit szóval pedig egy beruházó épít, hogy eladja, és utána visszaállítja. Ez egyéppen olyan épületek, amit szabad területen. Mm -hmm zöldmezős beruházásként szoktak építeni, ott se jó, ott se elfogadható. Tehát külvárosba szabad területen nem történelmi környezetbe való. Tehát az új épület is lehet. Ezek tulajdonképpen ilyen ötlettelen, hang, ötlettelen, hangulattalan mondani, is rosszabb. Még mm. minden szempontból silánya, Tehát a, a felépítésük, a struktúrájuk, az anyaghasználatuk, mm. a szí Minden tekintetben silányépületekről nem, nem van szó. Nem, nem telen abban a, a legigénytelenebb épületekről van szó. Tömeges lakásépítésről van szó. Tömeges lakásépítésről minden egyéb nélkül hatalmas garázsokat kell ugye építeni ennyi lakáshoz. A mély garázsok üresen állnak egyébként, a, nem tudom, hogy a lakásokat eladják, tehát nem tudom, hogy a garázsokat eladják vagy nem, vagy ez együtt történik-e, de hogy az a lakások pillanatok alatt elkelnek. Nem tudom, hogy laknak-e bennük. Valahogy úgy néz ki, mintha üresek lennének. Tehát ez valaki szintén befektetésként megveszi, hogy majd, Igen. mit tudom én, üzletebb ennek, valakinek ki tudja adni, akinek Igen, az pont fontos, hogy ott lakjon. Uh -huh. De ez se lenne probléma, mert itt sok üres telek volt. És egy üres telekre miért ne lehetne új épületet építeni? Uh -huh. De hát komoly elvárások kell lennének egy ilyen negyedbe, hogy mi épül, miért épül, uh -huh. és milyen. Tehát itt semmilyen elvárás nincs, bizonyos ö, mutatókat kell betartani, ami elfogadhatatlan ebbe a negyedbe, semmi mást. Na most, ha, ha benépesülnének ezek a házak, és ilyen tömeges építés meg irodaépítés, mert azért az is történt, jó itt. Ezeknek a forgalma egy óriási terhet jelent a negyedre. Ha üresen maradnak, persze, akkor a forgalom majd ilyen tekintetben elmarad, de már ma is elviselhetetlen a forgalom. Semmilyen, a Keskeny utcákban. Igen, semmilyen valódi terv nincs arra, hogy hogy jövődne hiába az autót a... a garázsba, amikor kijönnek, oda kell, menni, oda kell Ki kell jönni, meg oda Igen. kell menni ez egy abszolút, tehát ő, ő, hogy ez nem állnak az autók a kút, van, de hát ettől ez Egész nem fog... építési tör, uh -huh. szabályzat. A... Tehát tulajdonképpen nincs meg a koncepció annak, hogy ebből a városból, kife... tehát hogy, hogy valahogy kifelé, tehát hogy a forgalmat ne vonza uh -huh. a belváros, hanem eltávolítsa. Tehát ezek maguk tehát... a rákos sejtek tulajdonképpen. Pontosan. Tehát ma már úgy kellene, de erről mondjuk nem a kerület uh -huh. vezetése tehet, tehát ezt nem lehet, ez már egy nagyobb Tör, szóval magasabban zajló történet, hogy a, tört, a tehát, hogy az építési szabályzat szerint minden épülő lakáshoz egy, egy garást kell a uh -huh. saját telkén építeni. Ö, akkor, ha, telerak, ugye, ha a garázson, akkor attó is megy oda. Tehát minden nagyváros ma igyekszik eltávolítani az autókat a belvárosból. Nálunk meg az egész folyamat most a belvárost akarja ugye terhelni, mert uh -huh. A még garázs megépül, az autó majd oda. Á, mert ha azt mondanánk, hogy oda nincs autóparkírozási lehetőség, akkor olyan ember venném, mert azt mondja, hogy én nekem ez így igen, jó. Igen, pontosan. Mert nekem nem kell az autó, igen. én ott igen. nem tudom, hogy mi mit csinálok, és ott jól megeszem. Természetesen a tömegközlekedés, bár uh -huh. a külföldiek szemében a mi tömegközlekedésünk nem rossz, mindenki dicséri. Uh -huh. Mi valószínűleg sokkal jobbat szeretnénk, tehát lehet alternatív uh -huh. lehetőségeket ö, ö, ajánlani. A londoni példát lehetne. Sok-sok szóval mindent lehetne végig gondolni, mm -hmm. és kellene végig gondolni, nem csak a kerület szintjén, és vagy nem csak a város negyed szintjén. Üres terület, üres maradna, és mondjuk egy szép park lenne hely. Hát ilyenre van példa a világ nagyvárosaiban, mm -hmm. még New Yorkban is. Párizsban is, nagyon értem. Ez nem növeli a területnek az értékét? De igen, alakó értékét növeli mm -hmm. mindenki számára. Tehát a, a rengeteg dologra nem beszéltünk, tehát a, a, a zöld az egykül tehát ebben a színterületi mutatóban, amiről beszéltünk, ebben az is benne rejlik, mert beépítettségről is szó van, tehát az, hogy a területen milyen területet hasz, foglal el maga az épület. Itt a Zöld területre 10-15% jót telkenként, de vannak olyan esetek, ahol 100 százalékos, a uh -huh. mélygarás 100 ig lehet építeni, uh -huh. mert ugye könyben nem tudnák elhelyezni ezt a rengeteg autót. Uh -huh. Tehát a, a zöld terület általában a mélygarás fölötti ilyen is olyan egy kalkulációk kicsi, kicsi alapján kis a, a, a Zöld területről feldéza, van szó. Igen. Uh -huh. igen. Tehát, azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy a legalapvetőbb kérdés a jogszabályok, a szabályoknak a kérdése, ezek rosszak. Mondjuk ki magyarul. Tehát az, hogyha most ha bebizonyos volt az elmúlt 15 évben, ugye az új önkormányzati törvény és a meg az új építési törvény és a kapcsolódó jogszabályok, egyszerűen nem védik meg a régi értékeket. Szóval nagyon nagy baj az, hogyha csak az van megvédve, ami személy szerint egyedileg műemlékké van nyilván és minden más veszélyeztetve van függetlenül attól műemléki jelentőségi terület, vagy világörösség, vagy bármi lehet, az, az nem jelent semmit, csak az egyedi műemlékeny nyilvánítás, amelynek vannak korlátai. Tehát nem lehet egész városnyelveket testtörténeleg műemlékeny nyilvánítani, itt a ö, kollektív védelemnek kéne érdemivé válnia, ami sajnos nem érdemi. És tehát magyarul a játékszabályok úgy, ahogy van rosszak, ezeken kéne változtatni, de ha ez nem történik meg, akkor valóban az a veszély fenyeget, hogy egész egyszerűen a régi épületeink, a szemünk láttára fognak eltűnni a Budapest mm -hmm. tradicionális magjából, és mindez azért, mert a befektető érdek nyomása alatt nem tudtuk megvédeni őket. A befektető érdek, meg hát amikor most többszörösen elhangzott, teljesen közömbös mindenféle érték iránt, ők azt tudják, hogy mi az, nem, csak, nem, csak a nem. nem, Én azt gondolom, hogy ez is tévedés. Tehát, hogy ha egy városrész esetében azt mondják, hogy ez a városrész ez a városnak egy értékes része. És itt mi ezt és ezt szeretnénk. Ilyen és ilyen nagyságrendű építés lehetséges. Az épületeinket meg akarjuk tartani, rendbe akarjuk hozni. Egyetlen egy olyan pályázat nem volt, hogy meghirdettek egy egyemeletes vagy kétemeletes klasszicista épületet, vagy eklent, bármelyik korból, hogy ime itt van, aki rendbe hozza az, tehát kifizet érte a legtöbbet, rendbe kell hozni a földszintjén ezt, és ezt szabad csak csinálni, mert hogy ez egy régi kereskedőnegyed, kulturálisan is értékes dolgokat kell létrehozni, és ilyen, ilyen pályázat nem volt. A, amióta az óvás létezik, nagyon sokan fordultak hozzánk, és mesélték el a saját történetüket. És itt igenis voltak olyan befektetők, akik szerettek volna ilyet csinálni, mert ugyan, amikor az óvás fellépett, addigra már rengeteg épület ki volt ürítve, mert le akarták őket bontani. És ezek lettek leállítva, tehát amelyik műemléklet le lett állítva, és most üresen állnak. És ezekben a házakban 2004 nyarán, Körülbelül öt épületbe e ezen a kis területen, tehát amit Pesrégi zsidó negyedeként van az UNESCO világörökségi listán, öt udvarba alternatív kávézó nyílt. Ebből az ötből ma csak egy működik, ami magánház, tehát magántulajdonú ház, ez a szimpla kert. A másik négy azért nem működik. Mert, mert az önkormányzati épület volt, az egyiket lebontották, a Holóca 12-t, majdnem csak a homlózata maradt meg, egy csodálatos udvar volt és a, a másik három hely az üres szóval nem, nem, nem kaptak engedét, hogy megnyissák, tehát az önkormányzat vezetői nem ismerték fel hogy ez milyen csodálatos dolog hogy a fiatalok fölfedessék ezt a negyedet úgy vannak, nem is akarják, hogy ezt az emberi és tálassák. a szódakert mm -hmm. szóda ami mm -hmm. a Dohúca 19-ben működött, és rendkívül népszerű mm -hmm. volt, az a kert tele van hatalmas gesztenyefákkal, mm. ugye oda még a terv szerint ugye el lehetett volna bontani még és a tehát egy 19 század elejéről, az a legrigibb háza egyébként a Dog utcának, egy csodálatos, hatalmas kert, egyemeletes épület, és ezt a szóda, akinek ez nagyon működött, ez az alternatív kávézója, meg akarta venni az önkormányzattól. Az önkormányzat szóba se állt vele. Tehát itt tulajdonképpen voltak, és most mondhatnék még néhányat, voltak olyan úgymond befektetők, akik megvettek volna a régi házat, és abban a formájában újították volna fel, tehát kulturális szélre használták volna. S, s, az egyeset például elment számon kérni ezt, vagy megkérdezni az önkormányzatot, hogy mondjuk mi az oka annak, hogy, hogy egy ennek a befektetőnek nem akarják mondjuk eladni? Hát, vagy kevesebbet ő, ő, kínált, is vagy mi? indítottunk az oka. önkormányzat ellen mm -hmm. közhat. Hát mi kérdéseket tettünk fel az önkormányzatnak. Egyetlen egy pályázatot indított az önkormányzat. A Kisdiófa utcai és Csányi utcai házsort akarta egybe eladni. Tehát egy befektetési pályázat volt. És akkor még a, a, ugye a, a, azok a tervek, amit mi elfogadhatatlannak éreztünk, azok voltak, van, hát most is érvényben, vagy részben érvényben. És akkor kérdést intéztünk az önkormányzathoz, válaszokat vártunk, amire nem kaptunk, mert üzleti titoknak nyilvánították, és pert indítottunk, és első fokon az óvás megnyerte a pert az önkormányzat ellen közérdekű adatok visszatartásáért. Uh -huh. Hát ez most nem tudom még, hogy fog folytatódni. Azt kell tudni, hogy borzasztó nehéz, hogy olyan az egész, mint hogyha mindent nekünk, tehát mi nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkön viseljük, de lehetetlen, hogy minden lépést egy civil szervezet tegyen meg, és a, azok a hivatalok, az önkormány, tehát azok az emberek, akiknek reggeltől estig ez lenne a dolgunk. Hogy kitalálják, meg. hogy hogyan lehet. Mindenki egyetért abban, hogy ez egy különleges érték, tehát különleges értéknek tekintik ezt a részét a városnak. Ők maguk is. Tudományos szempontból, mm. érzelmileg. Ha meghallgatja őket, akkor talán ugyanezt mondják. Mm. De minden lépésükben ellene dolgoznak. Az egy, egyéni érdekeik mást Kivádnak. Ez nem hangzik nagyon jól ez az egyéni érdeke, mert itt.. Hát, ki... nem, nem tudom, milyen érdekek. Igen, Akkor... ennyit mondhatunk róla, hogy nem tudom, milyen érdek, érdekek, mindig de, más lépés. De furcsa, hogy valaki ellened dönt a saját jövőjének tulajdonképpen. Hát műen. annyira dönt, mm -hmm. hogy a, az a legújabb terv, amit elfogadott decemberben a hetedik a kerületi önkormányzat testülete, ezt a tervet a főváros nem fogadta el, uh -huh. és a, a védett területen, a, tehát a fővárosnak nagyon kevés helyen van jog, joga a kerületek dolgaiba beleszólni, de a műemlékjelegű területen igen. És az egyetértési joga nélkül nem lehet szabályozási tervet elfogadni. És ezt a tervet a főváros egyetértése nélkül fogadta el uh -huh. a testület. Ö, ugyanazt megtette, tehát annyira de nem érdekli. Egyetértés nélkül el fogadni? Hát ők elfogadták. Ja. Ö, nem lehet az nem építési lehet. törvény szerint, vagy a törvények az alapján nem az lehet. A, a, az óvár civil szervezet ügyfélnek kell tekinteni, és az építési törvény szerint a civil szervezetnek is részt kell venni, tehát aki érint, a, akinek a... Érintett a területen, az részt kell, hogy vegyen az egyeztetési folyamatba, amikor a szabályzási terv szakhatósági, hatósági egyeztetései zajlanak. Ez azt jelenti, hogy amikor a kutás örökségteni hivatal, a főváros és sok-sok mindenki részt vesz az egyeztetésen, ott kell lenni an annak a civil szervezet képviselőinek is, hogy még időbe tudják mondani, és mások előtt tudják, nem egy zárt szobában, hanem egy mások előtt, hogy a vita ki tudjon alakulni, és föl tudják hívni ők is a figyelmet valamire. A óvás nem hívták meg erre az egyeztet, ezekre az egyeztetésekre, nem küldték el a tervet, nem hívták meg, és... És amikor írt, írt az óvás egy levelet a kerületnek, hogy, hogy kérjük, hogy újra újrakezdjék az egyeztetési folyamatot velünk, azt a választ kaptuk, hogy nézzük meg a kifüggesztett terveket majd a önkormányzat épületében. Ez volt a válaszuk, ami törvénytelen, mert az nem ugyanaz. És hát most a, az óvás bírósághoz fordul, csak hát ezt elő kell kérd... ugye még nem történik. Az a baj, hogy egy civil szervezetnek ugye minden évbínősághoz fordulnak, az mind illeték, mind ügyvédi költség, mind csak erről van szó, rengeteg idő. És rengeteg idő. Rengeteg idő, és a döntések lassúak, és a történések gyorsak. Uh -huh. Tehát az ügyészséghez is fordultunk, de kérdés, hogy az ügyészség például a Király utca 40 esetében mikor dönt uh -huh. a törvénytelenségről? Addig nem lesz ott a ház, mondjuk előírhatja, hogy építsék vissza úgy gondolom, hogy kötelességük lenne visszaépíteni, uh -huh. ha lebontják ilyen körülmények között. Itt a önkömáltok alapvető szereptévesztésben vannak, szóval végül is egy önkömáltok az ennek kutya kötelessége, hogy a saját étékeit megőrűzés gazdagítsa. Ez egyszer evidencia. És hogy nem ezt csinálják, ez alapvető szereptévesztés. Olyan, hát a játászabályokkal beszéltem már, de annával egyetértve, tehát, hogy olyan projekteket kéne kidolgozni, és való a, a azoknak be, a befetetőtnek, akik, ö, akik számára valamit jelent ez a város, ö, lehetőségként fölkínálni, hogy igenis ö, lehet hogy befektetni, lehet hogy pénzt fiatatni, hogy ö, mellette megőrzöm, sőt, gazdagítom a város értékeit. Csak megfelelően a projektek kellenek hozzá, mm. amelyek egy kicsit több macera van, mint hogyha azt mondom, hogy hatószint előttemutató is el van intézve. Ö, tehát ezek, ezeket ö, már több mint tíz évvel ezelőtt a babizáros más és ezek Millenium-Cimonyakban leírtuk, hogy nem kell arra hivatkozni, hogy de hát, hogyha én ezt nem engedem a, a befektetőnek, akkor el fog menni máshova, és elriasztom a befektetőket. Nem erről van szó, hanem megfelelő ajánlatokat kell előre kidolgozni. Tessél parancsolni! Ezt nem lehet csinálni, de helyette ezt, meg ezt, meg ezt lehet. Tehát így kell van dolgozni az önkömányatoknak, és nem így dolgoztak. És hát uh, itt ugye a civil szervezetekről beszélünk, amelyek uh, muszáj herkulesként átvették az önkamás szerepét. Én és, uh, azért az hozzá azt hozzá kell tenni, hogy hát, de, bízom a szerepét állt. Azért át. nem vagytok egyszerű civil szervezet, mert uh, itt nagyon komoly uh, városépítészeti tudás összpontosul ebbe a civil szervezetben, tehát ez nem egy a laikusokból összeálló társaság csupán, akinek hogy mondjam, csak hőzönk, hanem, hanem szakmai érveket e, tudtok szembeállítani, amik, amik meg lehet, lehet, hogy szakmaibbak, mint ami az önkormányzatban ez folyik. lehet, hogy így van, de uh -huh. én azért nem becsülném le. Tehát én azt gondolom, tehát valóban így lehet. Így van most ebben az esetben, de szerintem egy civil szervezetnél ez nem feltétlenül fontos. Mert az emberek, akik egy városban élnek, azok maguktól is, akármilyen foglalkozásúak is, maguktól is látnak dolgokat, és az nagyon fontos. Tehát most véletlenül tényleg így van, de, de nem ez a lényege, mert bármelyik, tehát ott a környék lakóit megkérdeznék. Történt egyébként, a főváros rendelte egy társadalmi vizsgálatot erre a negyedre, a Eltén készítették, és ebből persze az ilyen vizsgálatok mindig az derítik ki a végül, akármilyen rosszak a körülmények egy városrészben mondjuk fizikailag, tehát az épületek állapota vagy a lakás összetétele egyébként itt nem annyira rossz, mint amire hivatkoznak, mert kiderült, hogy a 85% a lakásoknak komfortos, csak a 15% a komfort nélküli. Tehát uh -huh. itt nem olyan szörnyűek a, a lakás. Állapotok. De az azt hiszem, hogy ez gyakorlatilag... az épületek az... nagyon rossz. De az új, új építésnek azért egy annál kisebb összegér, ezek tulajdonképpen nívosan felújíthatók, vagy, vagy korszerűsíthatók. Ha ugyanakkor ítartók. a épületet építenének a helyükre, akkor sokkal jobban megérni a régi épületet felújítani. Mm -hmm. Ez az aránytévesztés mm -hmm. okozza. azt, És hogy... egy ilyen például egy felújítási munka, az, az egy befektetőnek az nem munka, Nincsenek. Eszt... Magyarországon még nem. Egy másik országban a, nem, nem csak az Európa nyugati felén, hanem keleti felén, is ez már Ezt igen. hogy csinálják, például jól? Hát az, tehát a Óvás rendezett októberben egy konferenciát, az építészeti hónap keretében kaptunk lehetőséget a műcsarnokba. És meghívtunk hat külföldi várost, különbözőt. Részben zsidó negyedekről lenne szó, mert azért azt kell tudni, hogy egy minden kicsit, európai városban, keleten és nyugaton uh -huh. a zsidó negyedeket egyszerűen sok-sok ok, ok okból kifolyólag rendbe hozták, és uh -huh. ezek a legizgalmasabb negyedeivé váltak a, a, ezeknek a városoknak. Tehát nem leértékelődést, hanem nagyon nagyfokú fölértékelődést hozott. Uh -huh. a, és meghívtunk néhány olyan várost, tehát Krakót, Berlint, Párizst, és néhány olyan várost, mint Bilbao, ahol nem, nem egy városrészről van szó, hanem az egész városról, hogy mi az a, mivel tudta Bilbao magára fölhívni a világ figyelmét például. A, a spanyol városok között ő a leghátrányosabb helyzetben volt ipari város, senkit nem érdekelt. Ott például egy, hata, egy, egy gyönyörű, modern, a modernnél is modernebb építészeti tettel, Hozták, indították el a város megújulását, nem olyan, mint a mi nemzeti színházunk, ami senkit nem vonz, hanem egy csodálatos kulturális intézménnyel kezdték el a városnak a, a, az átalakítását. A, a zsidó negyedek azok meg a régi negyed felújításával a, és még egy angol példát előadást hallgattunk végig, és ezeknek, hogy igenis van, tehát ezekből nyilván van olyan, amit mi nem tudunk használni, mert egész más viszonyok vannak, de egy csomó olyan, Arra olyan van benne, amiben, amiben, amit mm -hmm. még használni is lehet Magyarországon a mai viszonyok között is. Igen, mindenképpen az történik, hogy egy régi történelmi negyedet igenis meg lehet úgy újítani. Sokszor nem is volt ott Leggyakrabban mindenütt egyébként egy civil szervezet kezdte el. Párizsban ezt 52 évvel ezelőtt kezdték, mert ott is a, a, Akkor ott is ez a, Mári, a legrosszabb állapotú negyede uh -huh. volt Párizsnak. Uh -huh és uh, volt a, arról volt szó, hogy lebontják. Mm -hmm. Akkor André Máró volt a miniszter, a kulturális miniszter, Sem és angyadta. egy civil szervezet indult. Civil szerv, ö, szervezet. Ö, szóval emberek, akik ott éltek, kezdtek ö, tiltakozni ellene, megszerveződtek. És akkor, akkor hozta létre a Máró törvény, ami azóta is a műemléki törvénye a franciáknak, akkor született ennek a hatására. És az első rehabilitációs negyed, tehát a rehabilitáció indult, ez a Mári volt a párizs Régi Zsidó negyede. Tehát nagyon különböző módon és nagyon különböző időben, ugye Berlin az az egyesítés után, alakultát Prágáról már nem is beszélek, mert ott az már egy fogalom. Krakó is. Aki Krakóba jár, az csak oda megy. Ezt mindenki tudja, aki utazik. És mégis itt Budapesten ennek a negyednek, ahol azt, azt azért tudni kell, hogy ez egy élő zsidó negyed. Tehát itt egy élő vallási és kulturális élet van. És ebben a negyedben, tehát mi Budapesten viszont, tehát mindenütt... Tehát vagyarul azt ez nem csak, nem csak Lissza, díszlet, hanem egy, ez egy, egy, egy, egy dísznek. És itt, itt az emberekről is van szó, szóval, tehát a, már beszéltünk a házakról. Tehát egy ház rombolásával az jár, hogy azok az emberek innen elmennek. Uh -huh. És az már nem ugyanaz az élet. Sokan sírva mennek uh -huh. el. Biztos van közöttük olyan is, tehát ez a társadalmi felmérés azt mutatja nekünk, hogy 60%-ban itt szeretnének maradni bármilyen körülmény között, 20% körülbelül az, aki, aki ha hoznák akkor itt szeretne uh -huh. inkább maradni, és akkor ki lehet számítani, hogy hányan, azok, hányan vannak azok, akik örömmel elmennek. Uh -huh. Amikor voltunk ott a demonstráción kedden a ben előtt, a oda odajött egy idősebb hölgy, és kérdezte, hogy milyen aláírásgyűjtés folyik itt. Azt mondjuk, hogy nem az hanem itt a, a ház védelme érdekében gyűjtünk össze. Uh -huh. Nem tudt róla, ez is érdekes dolog, és mondta, hogy hát de mir, miről van szó, és mondtad neki, hogy lefolyják bontani. Tőlünk tudta meg? És egy uh -huh. érdekes dolog. És, és te fel volt háborodva, hogy micsoda a dolog uh -huh. az, hogy ezt, ezt a szép épületet el kellene tüntetni, és ő, ők nem is tudnak erről az egészről. És mikor mondtam neki, hogy hát ennek milyen folyamányai vannak, azonnal rád, hogy ő is a maga részéről szól, a lakóknak mozgósított meg, mit Egyébként tudom én. folyik a a lakók körében. Tehát ez egy illusztrációja annak, hogy a helyi lakosság túlnyomó részben értékvédő Mm -hmm. szereti a saját könnyedettét, még akkor is, ha le van robbanva, ezt érzelmileg ö, kötődik hozzá, mm -hmm. és ö, tehát ha a helyi lakosokon múlna, akkor azok a állnának. Tehát ö, ö, és, és hozzá kell hogy gyorsan tegyem itt a vége felé, hogy igenis rajtuk múlik, közeledik az önkamartai választás. Hát igen, mert tehát valamikor ők akkor, akkor egyszer Igen. ők is dönthetnek abba, a, a saját jövőjükben. Tessék szíves tenni, megnézni a különböző hmm. jelölteknek a programjait ilyen szempontból, hogy ő de számára fontos-e a létékek megőrzése, gazdagítása és védelme, hmm. és azt szerint döntsenek aztán a választásokon. E tehát e vegyék be a saját sorsokat, ne legyenek kiszolgáltatva a különböző hivatali packázásoknak. Hmm. Igenis rajtunk állampontból a komolyik a saját jövőn, csak oda kell figyelni. Aztánom, csak szeretnék nem. ehhez valamennyit igen, hozzátenni, igen, hogy az a szomorú tapasztalatunk, hogy ezekbe a kerületekben lehet, hogy vannak ellenzéki pártok például, de egy szót nem szóltak az ügy érdekében mostanáig, ugyanúgy részt vettek a döntésekbe, és egyáltalán nem ellenezték ezeket a folyamatokat. Át a politikában ez Úgy, nagyon Úgyhogy itt mi nem ta találkoztunk olyan politikussal, aki mellénk állt volna indulni kell, szóval vannak helyi szervezetek helyi szinten, tehát önkormányzati szinten. A helyi önkormányzati igen, tudom, tudom, politikusan, tehát, mert azért fölsőbb szinten találtuk. Tehát szinten más a helyzet kicsit, mint az országgyűlésévelatások szintjén, ott igenis a helyi szervezetek, a helyi tömörüléseknek nagyon komoly jelentősége van. Nem csak országos nagypártok tudnak bejutni helyi képviselőtestületekbe, akkor még egyszer mondom, szerveződjenek meg, vegyék kezükbe a saját sorsukat, ne várják meg a, a sürgalom, hogy a, majd megmenti őket, tehát uh, igenis uh, aktív uh, közeműködéssel a, a, a saját uh, lakosság is uh, so, nagyon sokat segíthet ezeknek az érteketnek a megőrzésében, amelyekhez én tudom, hogy érzelmének kötődik, hát védjék meg ezeket az épülteket. Legyen ez a vége most, nem a témának, csak a mi beszélgetésünknek, mert sajnos ez Inkább most kezdődik, én úgy látom ez a dolog. Egy még nagyon súlyos szók fognak bekövetkezni a következő évvel, be, ez így indul neki. Két hét múlva is jelentkezünk? Percel Annát és Kolondzsia Gábor talatták.